Пішли на каву. Відтоді все й почалося. Так відразу й почалося? Ні, кілька тижнів вони просто зустрічалися. Ходили виставками, сиділи в кав'ярнях, гуляли парками, темними алеями, розмовляли про цю їхню мазанину сучасну. Пили і курили. Потім він запросив її оглянути його нові мистецькі надбання. Так і сказав пес ходящий, «Мистецьке надбання? Десь так». Начитався дурний газет, і куди він її повів? «Винання в квартиру, адресу я вам даю, обставив різним мотлохом. І ліжком вигукнула Ліна. А як без нього?» Масно усміхнувся циклопов, але, зауваживши Лінин погляд, відразу ж стер усмішку з обличчя. «Я вам дам відеодокумент». Ліна збрідла, вона собі уявила, що має бути на цьому відео, і її єство неприємно затремтіло. Захотілося вбити і цього, і суку. Не зрозуміло чому? Чому його потягнуло на це? Вони, чиє кохання, а це таки так, зародилося ще в дитинстві. Пройшли великі випробування життям. Принаймні вона, бо два невдалі шлюби, до того ж один з іноземцем, а це грачка, як кажуть джерелеві, зійшлися нарешті, не тямилися одне від одного, потім просто почувалися щасливими, і тут таке цаписько. Ліна якусь хвильку розміруковувала. Що зробити? Розривітися, як проста джерелівська баба, не соромлючись присутності чужого, чи й далі грати перед цим тупорилим кагебістом роль залізної бізнес-леді. Обрали друге. Добре я візьму це відео, але винятково для того, аби було чим виправдатися на суді, коли я розіб'ю йому голову китайською вазою. Не раджу. цинічним тоном досвідченого фахівця, сказав це А що робити? Зацікавлена подивилась на нього Ліна. «Вазу гримнути підлогу, якщо не надто дорога, звісно, а цього, якщо треба покалічити, чи там взагалі, одне слово вам не конче, бруднити свої тендітні ручки, все робиться». «Що? І каструвати, гада, можна, навіть безболісно. Правда, можна і навпаки, без наркозу відчуватиме все». «Не треба», – похмуро сказала Ліна. «Поки що». Взагалі, поки що їх чіпати не треба, лише стежити. І. як ви це називаєте? Документувати? Ага, добре, можете йти ось гроші. Коли це клопов пішов, ліна ревіте вже перехотіла, а натомість запала в глибоку, тужливу задуму. Зрештою, а чого ти, дівка, хотіла? Вічної любові? Кохання зітхання з вечора до рання? Він ж гад зрадливий ще на початку ваших навіть нестосунків, а просто спілкування, напівжартома, напівсерйозно сказав, що закохується часто і щоразу на все життя. Ти тоді це сприйняла за чистий жарт і підіграла у відповідь Дякую, коханий, втішив, а дарма. Треба було не жартувати з цим відразу. Тоді ще, коли не відбувалися незворотні зміни в мозку. Бо любов, хвороба мозку, як стверджує один французький сексуальний марксист, і це не метафора. Кохання – це просто хімічне ускладнення нейронних ланцюжків. Людський мозок, кажуть, має кілька мільярдів нейронів. І чим частіше застосовується, людина думає, той чи інший ланцюжок, тим... Сталішим, тривкішим, міцнішим він стає, відбувається накопичення іонів. Отже, психоаналітичний, катарсичний метод лікування психічної травми, у нашому випадку нещасного кохання, що передбачає творення історії хвороби, любови, у спогадах лише погіршує стан хворого, бо нейронні ланцюжки зміцнюються». Натомість матеріалістичний підхід до лікування психічної хвороби, зокрема кохання, передбачає повне усунення з пам'яті згадок про об'єкт, першу причину хвороби. Треба переїхати, змінити роботу, одяг, якщо можна зовнішність, забути адреси і номери телефонів, знищити речі, що нагадують про минуле, Наприклад, засушні квіти у книзці, ритуально спалити листи і фотокартки особи, що так довго і жадібно пила пив твою кров, нарешті плюнути і розтерти. Отож, треба було ще тоді, на перших сторінках роману, все розкласти по своїх місцях. Панько казав, що закахався в мене ще в школі, у підліткому віці, казав. Його слова, що «Любов живе три, в крайньому разі, чотири з гаком роки», його минув цей термін ще тоді на світанку нашої безхмарної юності. Минув. А до минув остаточно, коли він після Арію перше зрадив наше кохання. То про яку любов могла йти мова, коли вони вже дорослі після невдалих спроб Влаштувати особисте життя зійшлися, аби допомогти одне одному пройти решту шляху в цьому непростому світі. Звучить пафосно, пишномовно, навіть фальшиво. Але краще було тоді говорити трохи книжними фразами і точно окреслити територію їхніх взаємин, ніж тепер отако вляпатись. Ліна вже знала з попереднього досвіду, що, хоч би до яких дій вона вдавалась, розлучилася б зі зрадником, переїхала, перефарбувалася, змінила зачіску і манікюр, навіть завела б собі на місце нового коханця. Все одно її біль залишиться з нею. Треба рятуватися. Це саме той випадок, коли порятунок потепельника. Справа рук самого потепельника. Треба підійти, якщо не науково, то принаймні логічно і раціонально. Треба одне слово, як той у старому кіні казав, автопробігом розуму вдарити по бездоріжжю і розгільдяйству почуттів. Те, що любов хвороба ми з'ясували, але чому вона триває три, чотири, чотири з гаком роки? Чи не тут і криється ключ до порятунку? Ключ, до речі, треба негайно врізати нові замки вхідні двері.